Туман по обіді густіший, Всі будинки, вулиці, весь Париж затонув у мильній воді. Ніяких контурів і ліній, тільки розпливши стіплями засвічених зранку ліхтарів, рухливі примари екіпажів та людей. Кисла вогкість, липко лазить по лиці, залізає за комір, морозить тіло. Димичат фабрик, кухонь, автомобілів, роз'їдають ніздрі. Тоскний неспокій, якась незрозуміла гнітюча тривога ганяє Лесю по вулицях. Чи забула десь щось, чи загубила, чи втекти, чи знайти, то в крамницю зайде. Ага, це ж якраз треба зелених шовкових ниток. То на книжки накинеться у вітрині, то уважно перечитує театральні афіші на стовпах. Ні, ні зелені нитки – ні книжки, ні колосальний світовий успіх оперетки, написаної п'ятьма авторами, не втішають тужної тривоги. Піти до мика? Ах, навіщо він їй? Додому? Ох, ні! І мильна вода гускне-гускне, рудіє від присмарків. У рудявосивій каламуті рявкіт, дзвякіт, гуркіт, рух розпливчистих фантомів, обривків, обламків, тупі, сліпі плями вогнів. Леся проходить повз вікно каварні. Ще не вечір, портьєри ще не запнуті, в очі кидається світло лямб на стелі й по стінах, освітлені постаті за столиками. І раптом Леся зупиняється, і не рухаючися, прилипає очима до трьох людей у кутку каварні. Соня, Гунявий і Свистун. Гунявий сидить, а Соня і Свистун стоять біля нього. Чогось домагаються від нього. Соня з м'якою настійністю, а Свистун з роздратуванням. Він же вперто помалу крутить головою. Соня бере за руку, тягне. І Лесі видно, як вираз лиця в Соні незвичний, теплий, ласкавий, майже ніжний. Але Гунявий з силованим усміхом визволяє руку, знову крутить головою і щось з виразом вибачення каже. Свистун, як молоденький півник, майже настрибує на нього, аж кулачком по столу стукає. Гунявий на це інакше посміхається і подає Свистунові капелюха. Тут же простягає Соні руку. Обоє виходять. Соня з тим самим виразом якості й жалю, а свистун – з обуренням. Леся швиденько відходить від вікна і стає лицем до вітрини крамниці, скоса слідкуючи за дверима каварні. Нема нікого. Вийшла якась парочка. Не вони. Що значить? Повернулися? Умовляють далі? Лишилися з ним? Нарешті з'являється струнка постать Соні із своїм пишним чорним хутром на шиї, в яке вона змерзло кутається. За нею в мильну воду пірнає маленьке жвавеньке тільце свистуна. Вони, розпливаючися в тумані, перерізають тротуар і підходять до авто, ледве видно плями їхніх тіл. Коробка авто сірою тінню ворушиться і зникає в тумані. Леся ще якийсь момент стоїть перед вітриною, потім помало рушає й проходить повз вікно каварні. В кутку, крутячи пальцями чарку на столі, у глибокій понурій задумі сидить гунявий. Перед входом до каварні Леся на мить зупиняється, глибоко зітхає, наче набирає повітря в груди, і рішуче входить, весело та спокійно підвівши голову. Удаючи, що не помічає гунявого, вона проходить у його куток, шукаючи вільного столика. Вільних столиків багато, але їй хочеться вибрати найзручніший. І раптом бачить перед собою, витягнену на весь зріст, високу плечисту постать гунявого. Він, немов перед появою найвищого свого начальства, стоїть не то з переляком у здивованих круглих очах, не то з побожним захопленням. Леся весело дивується. — А, несподівана зустріч! Яка страшна погода! Зайшла хоч погрітися трохи. Гунявий і винувато, і розгублено, і радісно посміхається. — Надзвичайно погана погода. Дозвольте вам запропонувати місце за моїм столиком. Дивно, як він насмілився на таку пропозицію. «З приємністю, але я вам не заважаю. Може, ви когось чекаєте?» «О, ні, Бог з вами. Чи той? Ні, абсолютно, як можна. Ось тут, у куточку, вибачте. Пальто скинути не хочете?» «Ні, я на хвилинку. Я тільки вип'ю чашку кави, зігріюся і піду. Що за туман? Але, з другого боку, я люблю це. Все стає таке таємне, загадкове. Ви не погоджуєтеся?» Гунявий цілком погоджується, абсолютно, без вагання погоджується, і замовляє Герсонові для Лесі кави, а собі ще чарку лікеру. Ні, він сьогодні все ж таки не такий несміливий. Очі чогось сяють, часом сміливо припадають до неї, тільки, розуміється, зараз же відстрибують убік, коли натикаються на її погляд. Тільки ж ви правду кажете, що нікого не чекаєте? Гунявий знову аж скидується. Та даю слово, нікого, та господи, та от тільки що тут був зі мною пан Свистун і тяг мене на великі бульвари в якесь кіно. Та я відмовився, аж розсердився він. Про Соню ні слова. Він часто, здається, на вас сердиться. Гунявий добродушно посміхається, зібравши круг носа гумористичні горбики. Часто. Він сердитий. Маленькі люди часто бувають дуже сердиті. Але ви з ним у добрих взаєминах? Найкращих – знаменита людина, надзвичайна. Леся здивовано зиркає на гунявого. Серйозно чи жартує? Посмішки нема, очі радісно здивовані, а гумористичні горбики ворушаться. Правда-правда. Це людина, яка нікого й нічого не боїться. Ви розумієте? Людина, для якої всі люди, як отой безплотний туман. Він йде крізь них без найменшого вагання. Хто б не був. Ви бачили, який він іноді буває поважний. Надзвичайно. Я просто німію перед ним, як перед містичною таємницею. Леся обережно вставляє. Мені він здається трошки нахабним. Гунявий радісно здивовано підхоплює. Колосально, феноменально нахабний. Ви не можете собі навіть уявити розмірів цього нахабства. З найбільшим ученим астрономом буде провадити диспут, прочитавши популярну брошурку з астрономії, а може, й не прочитавши. Леся ще обережніше знову вставляє. Мені він здається, крім того, трошки егоїстичним. Гунявий вибачливо прикушує сміх. Ви його ображаєте, Ольга Іванівна, цим трошки. Кращого зразка егоїзму я не бачив за все своє життя. Я знав багатьох злочинців, я ж колись адвокатом був. Вони – цуценята перед ним щодо жорстокості, тупости і відсутності будь-якого уявлення про чуже страждання. Він здатний на будь-яке люте злочинство за невеличкий гонорар. Аби тільки розуміється, безпечне для нього. Леся в непорозумінні перестає мішати ложечкою в часті. «Ви серйозно?» Гунявий посміхається. «Абсолютно». «І ви вважаєте, що він знаменита людина?» «Так, вважаю». «Хіба мало таких?» «Дуже мало». Гунявий чудно якось м'яко й радісно дивиться на Лесю добрими очима, і горбики в нього так мило морщиться, наче він розповідає про якусь ніжну, зворушливу ідилію, що з ним трапилася сьогодні. Ви жартуєте, правда? Ані трішки. Тільки я не сказав іще однієї його риси, що б він не зробив, а зробив він немало великої й малої капости на своєму віку. Він ні за один свій акт не почуває ні каяття, ні сорому, ні досади. Нічого. Так, бувають і в нього невдачі та прикрості. Але щоб помилки або злі вчинки, Боже Борони, все, що він робив, робить і робитиме непомильний найкраще. І не те, що він з амбіцій так каже, абсолютно ні. І навіть не самохвальство це. А дійсно, він так щиро думає. Правда-правда. Ну, хіба таких людей багато? Дурнів, мерзотників, злочинців. Можете знайти, скільки хочете. Але кожний з них неодмінно з якимсь ганджем. А надто зотим ганджем мук сумління. Вульгарний народ, шабльонний. А це виняток, справжня надзвичайність. І в той же час абсолютна мізерність, крихітність, і нікчемність з усякого погляду, крім ось цієї сутобожиської риси. Леся потуплює очі і починає швидко мішати в часті ложечкою, щоб цим себе втримати від запитання. Та що ж за стосунки в такому разі між вами? Гунявий випиває рештку лікеру і киває гарсонові, показуючи головою на порожню чарку. Леся зиркає на нього і вже виразно помічає, що й сьогодні очі в нього більш добрі, ніж здивовані. Значить, і сьогодні він п'яний. Так тому він такий сміливий і балакучий. Ну та Бог з ним, з цим феноменом. Вибачте, будь ласка, Ольгу Іванівну, що я вас такою розмовою частую. Я страшно радий, ви знаєте, страшно радий, що туман загнав вас у це кафе. Готов вірити в містичні сили. Так рідко доводиться без допомоги містичних сил зустрічатися наодинці з гарною людиною. А надто гунявий зупиняється, немов вагаючися казати чи ні, і наважившися, тихо й схвильовано додає. А надто коли хочеться поділитися якоюсь своєю радістю і вже зовсім сміливо, тихо і сяйно дивиться їй в очі. Олесі невідомо, чого саме, сильно починає битися серце. Але вона радісно, співчутливо розгортає фіолетові очі і весело скрикує. Правда? Як це рідко й приємно бачити людей, що хочуть поділитися радістю. Це сьогодні сталося? Невже знайшов свого компаньона і хоче про це говорить? З божеволів? Гунявий проводить рукою по лиці і зупиняє її на очах, неначе його сліпить щось. Потім помалу здіймає руку і знову чудним, повним вогкого, м'якого хвилювання, на момент скидує очима на неї. Дійсно, радість, вона переливається через очі в нього. Ні, не сьогодні це сталося. Аж голос потьмянів, захрип від хвилювання. Прокашлятися мусить. Вона вже давно в мене, тільки сьогодні. Якийсь такий день, туманцей, чи що, чи такий затишний куточок тут. Дивіться, вже темно на дворі. Гарсон ставить чарку з лікером перед Гунявим. Гунявий зараз же випиває з неї половину і швидко обтирає губи та вуса хусткою. І раптом злякано затримує хустку біля кишені. Але ж ви поспішаєте кудись. Леся живо і заспокійливо крутить головою. Ні-ні, абсолютно нікуди. Тут у цьому кафе справді так затишно та тихо, як рідко буває в паризьких каварнях. І куточок дійсно такий милий. Я з не вилізатиму з нього якомога довше в той туман та вогкість. Так що можете ні трішки не турбуватися, що затримуєте мене. Ну, спасибі. Я надзвичайно страшенно радий і гунявий знову прикладає долоню до очей і знову зараз же здіймає її. Власне, нічого такого особливого в моїй радості немає, і вам, може, навіть смішно та ніякого стане. Просто я хочу... Мені хочеться сказати вам, як хорошій людині, що... Гунявий потуплює очі і голос чи від притишеності, чи від хвилювання... Стає зовсім гунявий, як у деяких бувало старців на Україні. Що я тут у Парижі зустрів одну прекрасну людину. Вона – жінка. Він раптом винувато ніякого посміхається. Бачите, здавалося, що можу говорити про це такими словами, що повинні звучати як орган храмі, а виходить просто мізерно. Ну, ради бога, що ж тут мізерного? Мізерні слова людські, Ольгу Іванівну, крихітні, сіренькі, постирані, як цвяшки на підошвах. Соромно про цю людину говорити ними. Образливо, коли душа молиться до неї псальмами, які страшно вульгарні, прості, хоч і найпалкіші слова. Ну, я скажу, люблю її. Ну, що це? Хіба це те, що я повинен сказати? Леся почуває, що десь дуже зблідла і злегка нахиляє лице, ховаючи його в біле пухнасте хутро. Ну, скажу, що молюся до неї, благословляю її. Мало, не те. Коли, бува, я доторкнувся до її сукні, я цілий день ходжу з солодким холодком у тому місці, що ним доторкнувся. Богові моляться раз-два на день, вранці-ввечері, а вона зо мною завжди. Богові моляться, щоб допоміг, простив, ради користи якоїсь. Я молюся їй без користи. Ви спитаєте, яка вона з себе? Не знаю. Може дуже гарна, може не дуже, може добра, а може й ні. Леся хрипко, дивлячися вниз, кидає. «За що ж ви любите її?» Гунявий якийсь момент мовчить. «За що?» хм, «За те, що вона прекрасна, що добра, що гарна, що розумна, що чиста, що тепла, як мати». І потім вона дуже подібна до тієї... «Жінки, що я любив у юнацтві, коли я її вперше побачив». Він раптом спиняється і бере в кулак чарку від лікеру. Ну, одне слово, надзвичайна подібність. Та жінка померла? Так, вона втопилася, не навмисне, випадково. Вона була брюнетка? Куняви здивовано підводить голову. — Чого це ви питаєте? — Ну так, хочу виразніше уявити собі її. Він спускає очі, сильно стискує в кулаці чарку і так сидить якийсь час, не відповідаючи. Потім тихо в стіл каже. — Так, вона брюнетка, тільки та не була стрижена. Леся змерзло Підсуває комір аж до вух і безживним голосом каже. Так, це дуже рідко зустріти за наших часів таке кохання. Це дійсно велика радість. Я дуже рада за вас. Вона вас теж так кохає. Гунявий злякано підводить голову. Вона? Боже, борони! Переляк його вирвався, видно, так щиро з душі, що Леся мимоволі дивується. «Як то, Боже, борони!» Гуняви чудно затихає, довго дивиться собі на руки і нарешті помало піднімає голову. «Бо я, Ольга Іванівна, не те, що в цієї жінки, а в найостаннішої вуличної дівки не заслуговує найменшої ласки. Розумієте?» Ольга Іванівна злякано, непорозуміло мовчить. Це сказано так щиро, так моторошно переконано, з таким наболілим сумом, що які тут можуть бути слова. Гунявий раптом п'яненько посміхається, і очі стають несподівано ніжні, м'які, вогкі. Та вона ж не знає навіть, їй Богу, не здогадується навіть, в голову їй не може прийти така дика думка. А потім, для чого неодмінно треба, щоб і вона любила? Хіба в любові найважливіше те, що тебе люблять? Зовсім ні. Люди страшенно помиляються Ольгу Іванівну, думаючи, що це найголовніше. Є люди, що навіть убивають того, кого вони ніби люблять, коли той їх не любить. Абсурд же це значить вони не знають найсутнішого і найціннішого в любові, самого зерна її. Бо найсутніше – це те, що я сам маю любов у собі. Та що мені було б з того, коли б мене любили найкращі жінки та взагалі люди, а я сам не любив би їх, не міг би любити, був би порожній, холодний, нездатний любити». Та це ж страх був би. А мати в душі цю ніжність, оце зворушення, цю надзвичайну теплість. Та нехай вона не любить, нехай не знає нічого про моє кохання, нехай не помічає мене, нехай навіть гидує. Що з того? Може ж я й варти тільки цього? А тим часом я ж багатий і без її згоди, і цього в мене вже ніхто не може відняти». Вартий чи не вартий, однаково, не відіймуть, ні. І нікому ж від цього ніякої ні кривди, ні образи немає. Вона ж і не знає, що я її люблю, що смію носити в грудях тепло, ніжність, викликані нею. Правда ж? А коли б? Гуйнявий умить спиняється і злякано дивиться на Ольгу Іванівну. Вона, силовано посміхаючися, як людина ще більше не може витримати, підводиться і простягає йому руку. — Вибачте, будь ласка, в мене страшенно розболілася голова. Я мушу піти додому. — Спасибі за довір'я, але... Гунявий винувато пригнічено підводиться і несміло бере її руку. Леся з кривою посмішкою хитає йому головою і швидко виходить із каварні. А гунявий довго стоїть із розгубленим і теж кривим усміхом, дивлячися на вихідні двері. Потім хитає про себе головою і помалу важко сідає на своє місце. — Гарсон! Дві великі чарки коньяку! — Так, коньяку! Раптом очі його злякано застигають на чомусь біленькому, що лежить край стола. Це пакетик забутий Ольгою Іванівною покупочка якась. Гунявий, злодійкувато озирнувшися, помалу простягає до нього руку, побожно обхоплює його пальцями і стягає під стіл. Там він довго тримає його, весь застигнувши як людина, що слухає далеку прекрасну музику. Потім нахиляє до столика голову, підносить з-під нього пакетик до уст і прикладається до нього як до ікони. А коли підводить голову, в очах його стоїть гаряча, ніжна вогкість. Терниченко, піднявши комір ковир котика, повільно тамляве виходить від депутата Гриньє. Все добре з Гриньє. Депутат серйозно зацікавився справою, навіть загорівся вже. Дав усі дані префектурі, і та скерувала на слід дичини всю свою детективну зграю. Коли той Куля Петренко в Парижі чи у Франції, то недовго йому гуляти, знайдуть. А сам Греньє уже з кимсь із вищих урядових кіл балакав і теж, не мов би, викликав зацікавлення. Навіть до умов створення таємного акційного товариства разів два обережно підійшов у балацці. Все добре, але Микові чогось невесело і небадьоро на душі. І невідомо чого, порожньо, нудно. І тупа, гнітюча вага. Туман пожовклим димом обсотує вогні міста, дрібнесенькими краплями осідає на лиці, солодкаво-солоним смородом пхається крізь ніздрів легені. Гідко. А дома неопалена кімната з кислим застоєним духом, а в каварнях чужі, непотрібні, дурні люди. А куди не поверни думку скрізь Чужість, порожнеча, гнітюча нудота. І леськи ще немає. Сунуть отару й люди, Женуться кудись за чимось. Кожному здається, що от-от ще трошки, І он там, за тим поворотом того тижня чи місяця, Він спіймає те, за чим усе життя женеться. Та так, не наздогнавши, що хвилини мруть сотнями тисяч. А на їхнє місце, що хвилини родяться нові сотні тисяч. Та так з одного кінця виливається, а з другого вливається. Оце і зветься життям людства. І він, Микола Терниченко, кожної хвилини може вилитися краплиною невідомо куди і зникнути на віки вічні. Та ніякий чорт і не згадає ніколи. А проте, на якого йому біса, щоб хтось його згадував? Між іншим, відділ слави в ательє щастя треба буде найкраще обсадити. Страшенно ласа на цю принаду людська риба. Радислави, який-небудь бобир, готовий будь-яку вершу лісти живим себе засмажити згоден. А навіщо воно йому, коли він капне краплиною і зникне? Є бобирі-аристократи. Вони щиро зневажають кожного із своїх близьких, зокрема. Чи подобаються його вірші або картини, тому конкретному консьєржеві чи крамареві, йому на це щиро начхати. Але колись мільйоном отих самих консьєржів і крамарів його твори подобаються, він наївно щасливий і гордий. Його любить народ, і це зветься славою. А сам він, Микола Терниченко, не такий самий. Яка, наприклад, страшенна, ідіотська дурниця, ця вся його вигадка, ательє щастя, комітет визволення людства і так далі. Явний же абсурд, дитяча, наївна фантастика. Для чого це? Щоб виправдати себе? Перед ким? У чому? Та тисячу разів плював він на цих консьєржів і крамарів усіх станів і рангів. Що йому до них? Визволяти? Рятувати? Кого? Ці отари? Ці краплини? Та хай їх мільйонами повбивають гарматами та виціджують всякими пресами. Що йому до них? І подумаєш, яке щастя, що мільйони виціджених консьєржів знатимуть його ім'я. Микола Терниченко. Ой, це Микола Терниченко. Той самий, що... Ну, та що з того? А як не той самий, то яка різниця? Так, але що ж робити тоді в цьому безглуздому житті? Самому стати консьєржем? І покірною краплиною сунутися в масу людської води до другого кінця резервуару, щоб капнути і зникнути? Та хоч сплеснутися, хоч скаламутити цю краплинну покірність? Не погоджуюся, протестую, плюю, проклинаю. Ну а далі? Все ж таки, капнути. Терниченко підходить до входу підземної залізниці. Якраз година випуску краплин із їхніх бюр, фабрик та інших пляшечок. Загусклим теплим течевом туго сунуть вони підземними коридорами, застоюючися перед перонами і стрімголов з густками, вриваючися у вагони. Поспішають, бо додому підживити висмоктану в їхніх пляшечках краплинну енергії. І знову Вилившися в потоці тіл на вулицю, в кислу, жовтобуру каламуть, Тернишенко зупиняється і думає. Куди піти? Чим запхати цю гнітючу порожнечу? Купити хіба добру пляшку російської горілки, шмат ковбаси, та піти додому і запхати гарячим чадом цю виючу дірку? І от, не скидаючи пальта, розламавши хліб руками, Терниченко понуро сидить за столиком і зі склянки для зубів, п'є російську зроблену в Парижі горілку. А дірка все виє голодною нудотою, дурною, незрозумілою тугою. Гарячий чад тужним шумовинням клубиться у грудях, розпирає їх кричущою журбою за чимсь. За чим же будь ти прокляте, чого тобі треба? Нема нічого, все виціджене, розтрощене, розвіяне. Капнути хочеш? Та капай же, якого чорта! Чи ще горілки? На!» І Терниченко не зовсім уже певною рукою наливає повну склянку і виливає в дірку. Леся авта не бере. Ховаючи лице в хутро, вона тихо йде по підстіною вулиці, не дивлячися вже на вітрини. Краплі з дахів падають їй на капелюх та на плечі, ноги потрапляють у калюжі, прохожі штовхають, туман мокро лиже ніс і щоки. А в усій істоті почуття жахливої, несподіваної катастрофи. Так людина виходить із банку, куди зайшла перевірити, скільки в неї є грошей на біжучому рахунку, і які сказали, що вийшла помилка то не їй родич багатій відкрив поточний рахунок, а іншій людині. В неї ж нема ніяких ні біжучих, ні стоячих рахунків, в неї нічого нема. І всі розрахунки, пляни, мрії, побудовані на цьому біжучому рахунку – все помилка. Тільки та не була стрижена. Тут уже ясно, що не вона. Вона тільки... Хороша людина, що з нею під розчулений настрій можна поділитися своєю радістю. Та й годі. І тепер можна розвалити свій весняний гай, повикидати всі ляльки, цяцьки, поздирати всі покривала та декорації. Він явний, безсумнівний чекіст, убивця й злодій, в якого заговорило сумління. Та й усе. Сам сказав, сам зідрав усі серпанки, сам понищив їй усе. Тепер кінець. Але від цього слівця перед похиленою душею Лесі раптом розгортається таке щось чорне, безрадісне та тужливе, що вона аж зупиняється серед тротуару і безпорадно озирається. Прохожі сердито обминають її, оглядаючись з ніг до голови і вмить вона рвучко шарпається вперед. Ні-ні, тут щось не так, тут щось не те. Це не може бути соня, не може, ради Бога. Так не балакують і не поводяться з тією, до якої моляться. Сама ж вона тільки що бачила, на свої очі бачила це поводження. Ах, та все одно, тільки та не стрижена. Що ж тепер? Амик? А Фінкель, а вся справа, доручена їй, все ж гине, розвалюється, як її декорації. Тільки та не була стрижена. Цей вульгарний деталь, ця безсумнівна, кричуща подробиця, яка натуральна, психологічно точна. Уявив ту, зрівняв з цією, і та різниця, що раз у раз кидалася в очі, пригадалася й тепер. Леся стомлено зупиняється біля якоїсь вітрини і тупо дивиться на елегантно пов'язані на чоловічих сорочках краватки. І раптом їй стає нудно-спокійно. Та властиво, що такого сталося? Сама собі вигадала смішну дурницю, а життя її здмухнуло. Причепилася до явного кримінальника, зробила собі з нього героя, завела в мріях якусь інститутську комедію, і тепер розпустила слини, що сама дурепа. Однаково ж нічого не могло бути путнього з цієї сентиментальної вигадки. Кого б він у дійсності не кохав, оцей герой жалюгідний, чи її, чи ту стрижену. Все одно ж колись виплила б дійсність на гору. Так чи раніше, чи пізніше, а дитячу хатку розвалило б. Єдина реальна і справжня неприємність – це те, що не можна видерти в нього документів. Оце дійсно прикрість, чортяка його мамі. І вина за це – її. Замість дурнуватих вигодок треба було поводитися як Сонька, без ніяких забавок та сантиментів. І хай би молився до неї, а не до Соньки чи кого там, а вона під час молитви витягла б у нього документи. І було б золото в її руках, що, розуміється, єдине є цінне та справжнє в житті. Але що сказати Микові, Фінкелеві? Як розвалити їхні хатки, їхні ателіє щастя, віли, авто, комітети визволення людства? А самі, значить, завтра-позавтра виїжджати з пансіону, перестати бути дочкою професора, чистою вдовицею, і повертатися в готельчик до Мика, до самої себе, до тієї, що там була? Леся змерзло щулиться, відривається від вітрини і шукає очима таксі. Тільки чи дома тепер Мик? Мик – дома. Але, Господи, в якому вигляді, в якій обстанові? Розуміється, в пальтичку своєму, пожованому, мокрому, з піднятим комером. Волосся сіро-жовтим злиплим пір'ям стерчить на всі боки. Широкі губи масно-червоні, а все лице синювато-бліде. І скляні, п'яні, дикі очі. В кімнаті густий кислий холодний дух. Ліжко пом'яте, покопирсане в горбах. На столі, просто на газеті, шматки ковбаси, хліба, сиру і недокінчена велика пляшка горілки. — Леська? Тю! Ура! Він схоплюється, злегка заточується і кидається до Лесі, розмашисто розгорнувши обійми. — От спасибі! От геніально придумала! От герой їй Богу! Губи мокрі, руки болюче стискують за плечі, нестерпне тхне поганою горілкою. І все тут таке болюче, чуже, і разом тоскно своє. Роздягайся, холодно в мене. Чорт, камін не гріє. Та я запалив собі інший і трошки зігрівся. Хочеш, чарчино, випий. Чорт його бери все. Леся скидає капелюх і кидає його на ліжко. Волосся, роздушене капелюхом, стунулося купою плетіння на бік. Тільки та нестрижена була. Налий, тільки побільше. Миг з вірюкою кидається на пляшку і радісно наливає повну склянку. Леся, з огидою поправивши товсті коси, відходить від дзеркала, бере склянку і починає пити горілку, як воду, задравши голову. І поклавши довгі густі вії на лице. Випивши до дна й одразу збліднувши, бере з паперу шматок ковбаси із шкуринкою жадібно їсть. Браво, Олесь, герой. Сьогодні к чорту святість. Сьогодні я був розкислесько. Ну, відійшов нічого. Все дурниця. А що ти прийшла, так це просто надгеніяльно. Давай я вип'ю з цього приводу. Але горілка, як відро нафти вилити на загасле багаття, в якому ще жевріли якісь іскри, раптом здіймає ціле полум'я пекучої туги. Увесь попіл роздмухується, відлітає на боки і лишається тільки ця вогнева пекучість. А круг неї те жахливе чорне й безнадійне. Мик, випивши і утершися пальцем, раптом підсувається із стільцем до лесі, і сильно обіймає її за плечі. Скучила, га, Лесько. Монастир трохи запісний, е? І він перехиляє все тіло її разом із стільцем на себе. Леся, одначе злякано випручується і відсувається із стільцем на другий бік стола. Чому річ, Лесю, хворенька, чи що? Леся болісно кривиться. Не треба, Мику, подай мені сиру. «Ти що робив сьогодні?» Мик мовчки подає сир і пильним п'яним поглядом водить по Лесі. «А тобі й маєш! А я зрадів, що прийшла, а вона, маєш, у святі записалася!» Він масно посміхається, важко підводиться і підходить до Лесі, спираючися об стіл. І Леся із здивуванням почуває, як усю її всередині Аж перешарпує огидою від самої думки про те, що недавно ще робила з такою напівбайдужою звичністю. Та тепер наче якесь святотатство були ці самі посмішки, обійми та натяки Мика. А Мик знову широко обіймає однією рукою за плечі, другою брутально затирає її лице до себе і нахиляється цілувати. Та цього не встигає зробити. Леся сильно випручується, схоплюється із стільця і відходить до дверей. Мик нічого не розуміє. Тю, Лесю, та що таке, диви, не можна сьогодні, чи що? Леся похмуро і гнівно, на себе чи на Мика, морщить брови і поправляє знову збиті на бік прокляті коси. Сядь, Мику, і не треба цього, чуєш? А то зараз же піду. Мик слухняно сідає і навіть кладе свої величезні руки на коліна. Уже сичу, годі. Простийне серця. Не можна так не можна. І навіть спасибі, що тільки так прийшла. Ну сідай, не бійся, годі. Леся сідає і по дорозі вдячно та м'яко гладить по настовбурчених пір'їнах Мика. Він ловить їй руку, і підкреслено шанобливо цілує її. Може, хочеш їсти? Я побіжу, чогось куплю ще. Ні? Ні, так ні. Спасибі, що сидиш. Я трошки лисюню розкид сьогодні. Їй бо. Така штука. Чорт його знає, сам не розумію чого. Сиджу тут самотою. І хоч вовком вий. Ех, Лесько. Пам'ятаєш наші ранки на Україні? Літом. Сиві, росяні, з дрижачками по тілі. А чисто, а невинно, а блаженно. А Боже мій, Боже мій! Поснопи, наприклад, вісторохтить, гецеє, аж під грудьми болить. А якийсь сидір чи сидить по-дамськи на драбині і жене коней, Або галушки шпичками витягати. І юшка така густенька, солоденька, з підсмаженими цибулинками. Ой, сто п'ятдесят ескалопів оддав би за одну миску галушок. Леся тужно заплющує очі. Бідний мик, яка ніжна, розслаблена посмішка. Сталевий мик, організатор визволення людства, по той бік добра і зла. от, -от Заплаче. А за Україну Лесько сто п'ятдесят життів віддав би. Нате, беріть, сто п'ятдесят разів підряд убивайте, тільки хай раз, один раз воскресне Україна, раз і навіки. Віриш, Лесю? Я не національний герой, не міністр, не отаман і не патріот. Але от слухай, Лесю, серйозно кажу, зараз, у цю хвилину, піду, на яку хочеш смерть за життя України. Ні-ні, не героєм, без ніяких записів у історію, без ніяких пам'ятників, без ніякого гонорару слави, без нічого. От так, невідомий нікому, невідомо де, невідомо коли. Стій, ще більше. Готовий ти на смерть з вічною ганьбою собі, з огидою до себе всякого, хто пом'яне моє ім'я, з прокляттям собі. Готовий, прошу. Мик стука кулаком по столу, і з готовністю випростовується весь на стільці, випнувши груди. А очі блищать не тільки п'яним блиском. А консисторських чинуш російського уряду мирових суддів, хай записують в українську історію національними героями. Нехай. Зустрів я вчора такого міністра з царської російської консисторії. Сиділи ми в трьох, а він прийшов у громаду. Кого шукав? Знаю ж його, як облуплено. Чинуша був сукин син, випивахом і встукол кутрахом від одного слова автономія України, під стіл падлюка ховався від страху. А тепер міністр, страшенний самостійник, патрівод. І така, знаєш, вибачлива простота в нього з нами простими смертними. Не зважайте, люди добрі, що я швець, говоріть зі мною як з простим. І запишуть Лесю, запишуть цих російських чинуш в українські національні герої. А ми капнемо в безвість. Бо історію Лесю писатимуть консисторські чинуші, раболіпні та благоліпні. Ох, Лесю, треба, треба швидше комітет визволення людства. Тоді моментально наказ. Геть з України всіх насильників, отаманів, консисторців, чужих і своїх під три чорти у двадцять чотири години. Марш! Ух, сукини сини, як попідгортають під себе свої національно-геройські консисторські хвости. Мик сласно і весело крутить головою. Ех, вип'ємо Лесю за комітет визволення людства. Він буде, Лесько, буде. Все віддам, все викину, розтопчу, а свого доб'юся. Сивим дідом, стоячи однією ногою в могилі, а доб'юся. Бо тільки для того й варто ще тинятися в цьому спаскудженому консисторцями всяких націй і кляс житті. Пий, Лесько. Але Леся не п'є, прижмуривши сині вієсті очі, рівномірно бліда, як з математичною точністю виточена з матової порцеляни, сидить і мне в пальцях шкуринку ковбаси. Та ти чому така? Закинь к бісу всяку журбу, не давай їй волі. Я не журюся, а думаю. А, це інша річ. Корисніша в кожному разі. А про що ж ти думаєш? Про те, що гунявий таки чекіст. Мик здивовано витріщає на неї очі. От так новина. А хто ж сумнівався в цьому? Були сумніви. А тепер він це майже сам сказав. Мик старається споважніти. Так, це дійсно цікаво. Коли сказав? Це тільки що, мала балачку з ним, дуже мучиться. Чим? Докори сумління, за вбивства розуміється. Мик сильно проводить рукою по чолі, немов бажаючи стерти з нього налипле павутиння. Отака штука? Гм. Сам сказав. Сам. Гм. Значить, уже дуже допекло, коли сам забалакав. Вважає себе за такого поганого, що не вартий доброго слова навіть найпоганішої людини. Мик якийсь час кліпає на Лесю очима. Ого, аж так здорово. Ну, значить, його тепер можна брати голими руками. Коли він тобі такі штуки про себе міг сказати, значить, Лесько, справа доходить уже до кінця. Молодця, Лесь, браво! Леся, одначе, не перестає м'яти шкуринку. Ні, здається, вона в мене не дійде до кінця. Мик злегка лякається. О, а це чому? Леся старається розгладити шкуринку, що закручується, як стружка. Тому що він чи кіст. Тепер мені це ясно. Тю, чорт! Я думав, що... Та ти знов... Не можу, Мику. Ну, що ти хочеш? А крім того, він, здається, краще себе почуває з сонею, і то через те, що вона може з ним грати як слід, а я ні. Мик від обурення стає на ноги і за стіл навіть не тримається. — Лесю, ти злочинниця, ти справжня злочинниця. Знаєш ти це? І нахаба. Наївна, смішна нахаба. Та що ти таке, що гордуєш чекістом? «Що? Забула? Та що ми всі таке? Ми кращі за нього? Чи ті консисторці, отамани, міністри, герої, вони кращі? Чи може ці всі європейські, не наші, а всесвітні герої, ці великі політики, президенти, депутати, моралісти? Що? Ці вбивці мільйонів? Та ти сказилася справді, чи що? Та цей чекіст... У мільйон разів кращий, чистіший, моральніший за всіх нас разом з отими героями та моралістами. Знаєш ти це? Так-так, моральніший, святіший. Я, звичайно, плював на всі їхні святощі та моралі. Але з їхнього власного погляду він моральніший, бо він мучиться, він ночами ридає над своїми вбивствами. А ті, що посилали, гнали нас кулеметами на смерть, що вбивали нас десятками тисяч в одну ніч, ці ридають, мучаться, ці вважають себе за наймізерніших із мізерних, а? Ого, ще пишаються падлюки, пам'ятників собі ждуть. А подумай ти над тим ще, в ім'я чого вбивав він, і в ім'я чого вбивали ці герої. Подумай. Він убивав, як йому тоді здавалося, в ім'я щастя всіх людей, в ім'я визволення їх від злиднів, страждання, несправедливості, в ім'я знищення навіки самої можливості вбивати, насилувати, грабувати і посилати на смерть. А вони, ці моральні, чисті, високошановані, в ім'я кращого гребежу в інших їхнього краю, в ім'я нафти, Вугілля та банківських дивідендів, так? І ці вбивці, ці грабіжники ще сміють ганьбити отаких, як цей, чекістів? Та вони не гідні підошво їхніх черевиків поцілувати. Та в цього самого гунявого, цього чекіста, що ти ним так гордуєш, така страшна, грандіозна драма, що ти щеня перед ним. Ти ж уяви, уяви собі, коли він тепер так мучиться, коли він такий, коли вбивав ради своєї ідеї, значить він повинен був мучитися вже тоді, коли вбивав. І яка ж, значить, сила віри й любови до цієї своєї ідеї, коли він сам свідомо віддавав себе на таку муку? Бо ти думаєш, не для героїв отих, а для простої, чулої людини це не мука вбивати, це не страшна драма. А ти за малесенькими обивателями та лицемірами товчеш своє. Гуй, чекіст! Та простити такому чекістові, хоч, звичайно, боли та й та є інші чекісти, що діють як звичайні кримінальні вбивці. Отже, такому чекістові ти повинна, як ота Магдалина, Ноги мити й своїм волоссям витирати. Розумієш, посміхаєшся, так так, от такому наймізернішому з мізерних. Леся дійсно посміхається, тільки Микові не видно, що її посмішка не глузлива, а немов розгублена чи злякана. І ти залишиться, нарешті, Лесько, залиши, кажу, а краще знаєш що? «Ех, шкода, що я не можу з ним побалакати. Я б йому... Ну, добре, нехай. А ми зробимо так. Документи ми в нього все ж таки заберемо. От тільки, коли він такий чекіст, то навіщо він украв ці документи в своїх і що з тим золотом хоче робити? Ну, та це його справа. Документи заберемо, а йому запропонуємо вступити товаришам у наше товариство. Такого можна прийняти й зараз». Ми раптом б'є себе долоною по чолі. Стій. Тепер я розумію. Тепер усе розумію. Знаєш, яку штуку сказав нам детектив? А я і сам учора перевірив. Насамперед, він займається тим, що роздає гроші людям. Та все якимсь найнещаснішим, злидарям, таким, що всі їх обминають. Мені чорта не розуміли. Думали, що таким способом шукає свого Петренка серед такого елементу. Між іншим, сам він, коли шукає, описує свого компаньона трошки не такими рисами, що ми знаємо. Ну, та це з іншої пісні. І розумієш, ніколи ні імени, ні адреси своєї не дає. Прийде, погундосить, понюхає злидні та мізерію тих людей і лишає сотню-дві франків. І зникає. «Хто? Чого? Навіщо?» «Ну, тепер я розумію, і так само вже розумію ще одну штуку. Ти тільки послухай. Фінкель тобі ще не казав». Доносить нам детектив, що гунявий майже щодня, рівно об 11 годині, ходить до старих фортифікацій і для чогось приманює до себе якусь паршиву суку. Носить її їсти. Годує, лащить, щось говорить до неї, і потім іде собі. А сука та, якась така, що на неї гидко дивитися, не те, що торкнутися. На якого чорта вона йому? Нічогісінько не розуміли. Вчора ж я навіть сам поїхав разом з детективом до фортифікацій за гунявим. Дійсно? Сука, наче за годинником, рівно об одинадцятій, звідки з'явилася на валу і зараз же поповзла до Гунявого. Вона не підходить, не підбігає до людини, а підповзає. І справді, таке вже щось паршиве та огидне, що тільки плюнути. І не так фізично, як морально. Фізично теж досить мерзотна. Якась фіолетова, у струпах, лишаях, Вуса обкусані, груди лахміттям висять, Ребра, як пружини з нашого ліжка, випинаються з-під шкури. Її, мабуть, через її огидність і не ловить поліція. Але найогидніше – її поводження. Таке вже щось принижене, упосліджене, покірне. Коли її женуть, вона не тікає, а тільки заплющує очі і тонесенько скавучить, наче посвистує. Вдарять її ногою, вона не рушиться, а ще приниженіше витягає голову. З гунявим вона така сама, хоч він її годує вже тижнів із два. Він її гладить, а вона, як у ударів, пригинається і розпластується. Бо наймізерніша з мізерних. Розумієш? І через те він з нею. І... Та ідіот! Справжній ідіот! Ти скажи йому, Лесю! роз'яснити йому, коли він сам дурень не розуміє, що він... Хм... Але як же ти йому роз'ясниш, коли ти не повинна знати, що він чекіст? Ну, нічого. Колись я йому сам задам прочуханки за такі дурниці. А тепер, знаєш, що, Лесько, давай зараз пошлемо йому гарний букет білих троянд, га? Що ти скажеш? Білих, чистих, невинних. Леся зиркає вогкими очима на мика, раптом рвучко перехиляється через стіл і мовчки хапає його руку, сильно тиснучи її. Згода, значить. Так уставай, швиденько надягай капелюх. Крамниці ще повинні бути відчинені. А потім забіжимо в ресторанчик, повечеряємо і рвонемо на цілий вечір у кіно. А? Що справді за чортовиння? Так, Лесько? Леся зворушено обіймає Мика обома руками за шию і пригортається гарячою щокою до його неголеної щетинистої щоки.